Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 Ya ayahana, sertaku Rabbakum yang telah menciptakan kamu dari nafsu wajah, dan menciptakan daripadanya isterinya, dan memunculkan daripadanya lelaki yang banyak dan wanita. Sertaku Allah yang kamu bertanya-tanya tentang Dia dan orang-orang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 Hadji Muhammad sallallahu alaihi waala alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah Berkata imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharf An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu Anin Nabiya Sallallahu alaihi wasallam, sallama Kala Al-Birru Husnul Khuluk والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلئ عليه الناس فهو مسلمون وان وابصه ابن معبد رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئتا تسال عن البر Kul tu namp. Kata, istafti qalbka. Al brru matma annat ilaih nafsu, matma anna ilaih qalbu. Wal ismu ma hak fi, nafs, fi nafsi, wa terdada fi sadri. Wa in aftak an nasu wa aftauka. Hadisun hasan. Rawainahu Fi musnadil imamaini Ahmad ibn Hanbal Waddarimi biisnadin jayid Artinya Dari An-Nawasi ibn Sam'an radhiyallahu anhu Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Kebaikan adalah Akhlak yang baik. Dan dosa adalah. Apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu. Dan engkau benci untuk dilihat oleh manusia. Diriwayatkan al-imamu muslim rahimahullah. Dan dari wabisah. Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, wa an Wabisah ibni Ma'badin radhiyallahu anhu, kata dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan. Aku berkata, "Iya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mintalah fatwa pada hatimu." Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Apa yang membuat jiwa dan hati merasa tenang? Dan dosa adalah apa yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada? Meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Akhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dua hadis ini Menjelaskan tentang albir, tentang kebaikan Dengan apa Dan bagaimana kebaikan itu terwujud dan terrealisasi Seperti apa bentuknya, seperti apa gambarannya Albir adalah kalimatun jamiah yang mengumpulkan, yang mencakup semua perangai-perangai baik. Itu albir. Sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang mencakup semua perangai-perangai baik. Sama seperti at-taqwa. Sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang mencakup perangai-perangai baik. Dan albir adalah lawan atau kebalikan dari al-ithm. Dosa. Allah Azza wa berfirman. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan taqwa dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum Nabi sallallahu alaihi wa, ala wa dalam dua hadis ini menjelaskan menerangkan tentang kebaikan dan dosa Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluq ia ya, ini, bahawasanya akhlak yang baik adalah jenis yang sangat agung dari jenis-jenis kebaikan, dari macam-macam kebaikan. Namun barakallahu fikum bukanlah bermakna bahwa kebaikan itu seluruhnya hanya terbatas ada pada akhlak yang baik. Tidak. Tidak bermakna demikian. bahwa ketika Rasulullah salawatu Rabbi wa salamuhu alaih menyebutkan al albir husnul khuluq kebaikan adalah akhlak yang baik akhlak yang terpuji tidaklah bermakna bahwa kebaikan seluruhnya hanya terbatas ada pada akhlak yang terpuji tidak akan tetapi akhlak yang terpuji akhlak yang mulia adalah Jenis kebaikan yang paling agung, jenis kebaikan yang paling utama. Jenis kebaikan yang paling yang paling utama. Ini sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah Maka ketika Rasulullah alaihi salatu menyebutkan demikian bahwa haji adalah wukuf di Arafah bukanlah bermakna bahwa wukuf di Arafah adalah seluruh dari rangkaian-rangkaian manasik haji tidak bahwa wukuf di Arafah adalah keseluruhan dari amalan haji lah tetapi maknanya adalah bahwa al-wukuf bi Arafah azhamu arkanil hajj rukun haji yang paling agung yang paling utama sama juga barakallahu fikum ketika Rasulullah ya SAW mengatakan, "Doa itu ialah ibadah. Doa adalah ibadah. Padahal, doa adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Doa adalah salah satu macam." Dari macam-macam ibadah. Akan tetapi, Di saat Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, ad huwal ibadah, Menunjukkan bahawasanya do'a adalah, a A'zamu anwa'il ibadah. Jenis ibadah yang paling agung. Maka khuanifid din rahimani wa rahimakumullah, Maka demikianlah pula ketika Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini al husnul khuluk maka menunjukkan bahwasannya akhlak yang mulia, akhlak yang agung adalah jenis kebaikan yang paling utama. Takwa nafidin rahimani wa rahimakum Allah. husnul khuluq maknanya adalah serta wujud dan gambarannya adalah seorang yang memiliki kepedulian dan perhatian Berseri-seri dan bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya. Dan bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Nabi'una alaihi afdal salatu wassalam menyebutkan wa khaliqan nasa hasan dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik bermuamalahlah dengan manusia dengan muamalah yang baik dan ini barakallahu fikum akhlak yang agung akhlak yang mulia Perangai yang terpuji. Itulah sifat. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itulah sifat. Teladan kita alaihi afdalus salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla. Berfirman. Wa innaka la ala khulukin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Berada di atas akhlak yang agung. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Maka husnul khuluq. Atau akhlak yang baik. Akhlak yang terpuji. Mencakup banyak kebaikan mencakup kebaikan yang banyak dan akan memunculkan melahirkan mahabbah kecintaan manusia terhadap orang yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Waffaqani ya Allah wa iyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada ana dan kepada seluruh saudaraku muslimin untuk diberi anugerah dan karunia akhlak yang baik wa aydhan idza ad-da'iyah dza hasan dan juga barakallahu fikum bila dia adalah seorang dai memiliki akhlak yang bagus, maka yang demikian itu, Barakallahu fikum akan mengantarkan, hidayah bagi manusia, akan menjadi sebab manusia menerima dakwahnya, maka akhlak yang mulia tersebut, Barakallahu fikum adalah jenis kebaikan yang paling utama. Wal-ismu adapun al-ism, dosa, hawa ضد البر lawan dari al-bir kebalikan dari al-bir sesuatu yang melahirkan dosa memunculkan dosa dari akhlak amalan ucapan maka kata Nabi alaihi salatu wassalam wal ismu ma fi nafsika ma haka fi nafsika yakni tara'a ala nafs muncul pada jiwa muncul dalam hati tetapi orangnya tidak suka meresahkan jiwanya, merisaukan jiwanya. Tidak tenang dia. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan وَتَرَوَدْ دَدَا فِيْسَدْرِ Membimbangkan dada. Ia berada dalam kebimbangan, kegelisahan, ia lakukan terang-terangan ataukah tidak. Ia sampaikan terang-terangan ataukah tidak. Dalla ala annahu ismun. Maka menunjukkan itu dosa. Akan tetapi. Yang dimaksud dengan annafas di sini jiwa di sini adalah. Nafsul mu'minit Jiwa orang mukmin yang bertakwa Jiwa seorang mukmin yang bertakwa Ammal fajiru falaysa mizanan lilbir Wal'ithim Ada pun seorang yang fajir Seorang pendosa Seorang yang durhaka maka dia bukanlah mizan bagi kebaikan dan dosa tetapi yang dimaksud adalah muslim mukmin altaqi yang dianggap dan dinilai anggapan baiknya atau anggapan buruknya Maka bila muncul sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka untuk dilihat oleh manusia, maka itu tanda bahawa ia adalah dosa. Tinggalkan, jauhi. Maka jiwa seorang mukmin adalah takaran dan timbangan. Ikhwan fi Din, masyarakat Ikhwah. Rahimani, warahimakum Allah. Ini merupakan prinsip yang sangat agung. Prinsip yang sangat agung. Dan hadis ini termasuk dari Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim yang dianugerahkan dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam yang mengumpulkan makna-makna yang banyak. Ucapan Rasulullah alaihissalatu wassalam ringkas tetapi syarat dan padat dengan kandungan makna. Itulah sifat dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat dari ucapan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan di dalam hadis wa bisah Ibnu Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendahului beliau dan berkata "Jita tasalu anil bir" Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Akhbiruka au tas'aluni?" Aku sampaikan kepadamu atau engkau bertanya kepadaku. Maka Abu Sahab taala mengatakan, "La, bal akhbirni." Tidak ya Rasul, bahkan kabarkan kepadaku. Aku tidak akan bertanya. Kabarkan saja. Aku tidak akan menyampaikan apa yang ingin aku tanyakan. Maka Rasulullah alaihi SAW mengatakan. Jikta tas'alu anil birri wal ithmi. Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Dan memang itu yang ingin beliau tanyakan. Radiyallahu ta'ala an. wa hadha min alamatin nubuwah. dan ini barakallahu fiikum termasuk dari tanda kenabian termasuk dari alamat an-nubuwwah tanda kenabian yang menunjukkan kebenaran dan kejujuran nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada beliau Allah perlihatkan kepada beliau Allah memberitahu beliau alaihi salatu wassalam atas dasar apa wabisah radhiyallahu anhu datang kepada beliau apa tujuannya? Apa yang hendak beliau tanyakan? Disampaikan sebelum ia menyampaikan pertanyaannya. Jita tasalu anil bir? Engkau bertanya untuk engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan ukhbiruka au tasaluni, aku sampaikan kepadamu atau kau kotanya kepadaku. Qalala, bal akhbirni. Fa qala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi Supaya datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Dan memang itu yang beliau tanyakan radhiyallahu ta'ala an. Lantas kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan kepada beliau albirru matma'anat ilaihin nafsu wa tma'anna ilaihil qalbu kebaikan adalah apa yang membuat jiwa dan hati merasa tenang at-tumaniina adalah lawan Kebalikan dari kerisauan, kebimbangan, kegoncangan hati. Pemakninah itu adalah ketetapan hati. Tidak terburu-buru, tidak risau. Maka seorang yang mutmain, seorang yang tenang adalah seorang yang asabit. Kokoh dia. Lawannya goncang, risau, bimbang. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan matma'annat ilaihin nafsu watma'anna wa ilaihi al-qalbu yakni qalbul mu'min wa nafsu tetapi yang dimaukan dan dimaksud adalah hati orang mukmin jiwanya orang mukmin summa qala wal ismu dan dosa adalah mahakafin nafsi wa karihta an yattali'a alayhi an-nasu mahakafin nafsi sesuatu yang merisaukan yang meresahkan dalam jiwa wa karihta an yatali'a dan kau benci kau tidak suka manusia melihatnya dan dalam riwayat yang lain disebutkan wa taraddada fi sadri dan membimbangkan dada Al-itham akan muncul pada hatimu tetapi jangan engkau memberanikan diri untuk menampakkannya Terkadang muncul kegelisahan, kegoncangan, kebimbangan Jangan ditunjukkan. Laukana birran ma taradatta fil i'lani bihi. Karena kalau itu kebaikan. Engkau tidak akan goncang. Engkau tidak akan bimbang untuk. Menyampaikan nyata terang terangan. Menunjukkan nyata terang terangan. Maka kegoncanganmu. Kebimbanganmu sebagai dalil sebagai tanda bahwa itu adalah dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada jiwa seorang mukmin pada jiwa orang mukmin cahaya dan ma'rifah, pengetahuan untuk mengenal yang baik dari yang buruk. Allah azza wa jalla berfirman In tattaqullaha yaj'al lakum furqana Al-Anfal ayat 29 Bila kalian bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian furqan Al-Furqan huwat tamyizu bainal khairi wa syar Pembeda antara kebaikan Dan kejelekan Pembeda Yang dengannya ia bisa membedakan Antara yang bermudarat Dengan yang bermanfaat Itulah Al-Furqan Maka jiwa seorang mukmin Allah subhanahu wa ta'ala jadikan padanya furqan yang dengannya ia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan wa in aftakan nasu wa aftauka meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Dewa Rahimani rahimahy warahimukumullah, kita akan beranjak pada hadis yang ke 28. "Kala al-Mu'allifurrahimahullah an Abi Najih al-Irbati bin Sariyah radhiyallahu anhu" Qala Wa'adhanah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maw'idhatan Wajilat minha alqulubu Wa dharafat minha aluyunu Faqulna ya Rasulullah Ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'usina Qala usikum bitakwa Allahi azza wa jalla Wasam'i wa atta'ah Wa in ta'ammara alaikum abdun habashi Fa'innahu man ya'ish minkum Fasayara akhtilafan kathira Fa'alaykum bisunnatih wa sunnatil khulafail rashidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullabida'atin dalalah rawahu sahih seperti yang tersebutkan dalam cetakan ini fa inna kullabida'atin dalalah pada kebanyakan disebutkan fa'inna inna kulla muhdathatin bid'ah. Ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dari Abu Najih Al-Irbati bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat Yang karenanya hati bergetar dan air mata bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah. Seakan-akan nasihatmu pada hari ini adalah nasihat terakhir orang yang hendak pergi meninggalkan kami. Maka berilah kami wasiat. Maka Rasulullah ya Aleyhi Salatul mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian seorang budak Habashi. Maka sesungguhnya <coughs> siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang mendapatkan hidayah gigitlah dengan gigi geraham kalian dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih Ikhwan fi al-Din, azzan ya Allah wa iyaqum. Hadis ini dijelaskan khasiat Syeikh Al-Alam Al-Fauzan, hadithoh Allah Taala. <coughs> Hada hadis al-zimun. Ini adalah hadis yang agung. Wa azafihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ashabahu muazza tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat di dalamnya kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat menyentuh, nasihat yang sangat dalam. Dan nasihat adalah sesuatu yang sangat dituntut. Memberi peringatan tentang Allah Mengingatkan tentang kebesaran Allah. Mengingatkan tentang al-jannah, tuan-nar, surga dan neraka. Mengingatkan tentang kebangkitan. Ini semua perkara yang dituntut. Dan Al-Quran itu sendiri adalah maw'idah. Al-Quran itu sendiri adalah nasihat. Allahu Azza wa Jalla mengatakan Dalam surah An-Nisa ayat ke-63 Wa'idhum Dan berilah mereka peringatan dengan Al-Quran Maka Nasihat Adalah sesuatu yang sangat dituntut Berbeda dengan orang-orang yang mereka meremehkan perkara nasihat yang mereka meremehkan peringatan-peringatan tentang al-jannah dan nerak, tentang hari kiamat, tentang hari penghimpunan manusia Mereka meremehkan perkara-perkara tersebut Merendahkannya Sebagaimana banyak tersebar Di koran-koran Di majalah-majalah Mereka Menghinakan para a'imah Wal khutabah Para khutib Yang memberi nasihat kepada manusia Hada dalilun ala nifaqihim. Wa ala karahiyatihim bilhaq waliyadzubillah. Ketika ada orang-orang yang seperti ini. Mereka melecehkan, mereka merendahkan, mereka menghinakan. Para pemerintah sehat. Ini sebagai dalil tentang nifaq. Dan kebencian mereka kepada al-haq. Dan menunjukkan tentang kerasnya hati mereka. Iyadhan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang hatinya keras. Terhadap nasihat. Allah azza wa jalla menyebutkan dalam surah Al-Mudathir ayat 49 sampai 51 Famalahum anit tadzkirati mu'ridin ka'annahum humrun mustanfira farat min qaswarah Lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan Pertanyaan yang mengandung bentuk pengingkaran dan celaan Terhadap orang-orang yang mereka berpaling dari peringatan. Yang berpaling dari nasihat. Ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Farad min kaswarah. Lari dari singa. Masya Allah. Dia berpaling menghindar. Dari yang namanya nasihat Bimbingan Tidak mau mendekat Tidak mau mendengar Tidak mau Membuka diri Selalu menutup diri Menghalangi Menolak mencegah, Tidak mau lihat Tidak mau tahu Ia ya bagikan keledai Liar Seperti keledah yang takut dari kejaran singa. Ia ya dan billah. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan menggambarkan tentang kerasnya kerasnya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua termasuk. Dari golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang suka dengan nasihat. Suka dengan peringatan. Suka dengan bimbingan lebih lebih lagi bila yang memberikan bimbingan nasihat kepada kita adalah para ulama hafizahumullah nasihat-nasihat yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah nabi alaihi salat wasalam na tafi wa jazakumullah khairan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik